104.6 FM Les filles de Lilith amb Laura Flores nit, passen 3 minuts de les 9, és dimarts, 3 de febrer i aquestes alçades de la setmana, us saludem des del programa més femení de les 104.6 de la FM. Estan escoltant les filles de Lilith. Avui, com sempre, girem la vista cap a l'actualitat per parlar de la natalitat i de com afronten les noves mares del segle 21 les seves tasques. Segons les últimes dades que hem conegut, a Catalunya s'estan registrant un major nombre de naixements en aquests últims anys. Concretament, el el segon millor registre des de 1980. Amb les dades sobre la taula, les expertes convidades a la nostra tertúlia ens ajudaran a analitzar com s'ho fan les mares d'avui en dia per tirar endavant amb els seus fills i què es troben en aquest camí. En parlarem en uns minuts, però abans vull recordar-vos que també hi haurà temps per parlar de la fibromiàlgia, la nostra secció de salut i de moda, evidentment amb la nostra experta en la matèria, l'Anna Pitarch, una autèntica guru de les tendències. Rebeu una salutació molt especial de l’equip que fa possible aquest programa el Samuel Castro, el control tècnic i qui us parla. La Laura Flores, benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. i 5 minuts de la nit. Ens toca mirar cap a l'actualitat com ja es costuma les filles de Lilith per obrir la nostra tertúlia. Avui parlem de l'augment de la natalitat a Catalunya i del paper que han de jugar aquestes noves mares del segle XXI. Però abans d'endinsar-nos en aquestes qüestions és evident que hem de donar la benvinguda a les expertes que ens acompanyen avui a l'estudi. Saludem a una doctora en sociologia especialitzada en educació, família i cultura. Actualment és professora titular a la Universitat Autònoma de Barcelona Bona nit, Cristina Brullet. Hola, bona nit. I completem també la nostra taula amb una psicòloga clínica especialitzada en família i educació i també membre de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. Bona nit, Gemma Cànovas. Sí, bona nit. A més, la Gemma, la nostra convidada, acaba de... ha escrit un llibre titulat «El oficio de ser madre», que està molt a acord amb el tema que avui ens ocupa. Fa un moment dèiem que el nombre de naixements a Catalunya està augmentant, així ho, confirma, ho confirmava recentment l'Institut d'Estadística de Catalunya i de fet sembla que entre 2007 i 2008 es va donar el segon millor registre de natalitat en els últims 30 anys. Cristina, vostè creu que les dones avui dia cada cop veiem potser menys difícil la tasca de ser mare i ens estem animant mica en mica? No, em sembla que no. La continua. Ho veiem bastant difícil, les mares o les possibles mares joves com tu mateixa. Um, a veure, si ha remuntat la naturalitat no és perquè les coses siguin més fàcils, uh -huh. sinó que ha remuntat per un factor demogràfic i estructural. És dir, hi ha més mares en edat fèrtil que mai en aquest moment, en aquests anys que ha començat la remuntada del 1995 cap aquí. Des, cap aquí. No? Mm -hmm. A partir del 99 hem començar a remuntar. Eh? Eh, les coses no han canviat molt per les mares. perquè en aquests últims anys? Perquè el projecte de les mares continua sent doble, poder ser mares i poder tenir la seva també eh, trajecte professional. I això no és gens fàcil eh, perquè, a més a més, si un vol ser mare o una vol ser mare, en general, no forçosament, però en general també, espera poder compartir la vida amb aquesta criatura amb una altra persona. Això vol dir poder aconseguir un habitatge propi per a aquesta nova família que es vol formar. I això també és molt difícil en aquest moment. En tot cas, en continuem parlant. Eh? Mm -hmm. Molts plantejaments que es feia ara mateix la Cristina. Gemma, vostè que és psicòloga, quins mm. plantejaments creu que es fa la dona actual a l'hora de ser mare? Quines són les pos o aquelles preguntes, aquelles angoixes més freqüents, per exemple, la, les que vostè es troba com a psicòloga mm. a la consulta? Sí, sí, sí. Eh, evidentment, el, el tema problemàtic de conciliar la vida laboral i familiar és un tema que escoltem moltíssims les professionals que treballem amb aquests àmbits. Eh, genera, Eh, molta angoixa, ansietat sentiments de culpa i d'això poden parlar fins i tot també les educadores de llarg d'infants eh, uh -huh. mestres que estan veient amb el dia a dia les mares i, i realment saben no?, d'aquesta espècie com de decisió que viuen, no? uh -huh. una espècie de partició que jo amb el meu llibre anomeno <laughs> Identificación Mutante no? perquè d'alguna manera és com una identitat que es va transformant al llarg del día no? Quan estan treballant eh, tenen uns paràmetres, però a la vegada també estan pensant en què farà el seu fill o la seva filla, amb qui està cuidat. Eh, és, és complicat, com deia la, la companya, és complicat. Mm, eh, S'està observant un fenomen, ja portem una sèrie d'anys, d'aplaçar la maternitat. No? Hi ha uns sectors de la població femenina que donades aquestes dificultats estructurals i altres factors el que fan és anar eh, a plaçar en aquest moment, però no per això deixa de ser un problema, uh -huh. és, és un problema que està latent eh? perquè tard o d'hora s'enfronten amb una realitat, i una realitat que no les acompanya, amb el desig de ser mare, si és que ho volen ser Deia també, abans apuntava la Cristina Brullet, que hi ha varios factors que influeixen en aquest augment de la natalitat, diuen des de l'Institut d'Estadística de, de Catalunya que un d'aquests factors és doncs, que les dones que van néixer durant aquell baby boom dels anys 70, ara mateix es troben en edat fèrtil, però estem parlant de dones entre els 30 i els 40 anys. Això vol dir que definitivament doncs, aquesta tendència de passar la trentena per plantejar-se ser mare, avui en dia està molt present i molt instaurada a la nostra societat, no? En efecte i no està parant. És a dir, l'increment de l'edat d'accés a la maternitat, de la mitjana d'accés a la maternitat, s'incrementa, mica en mica, però s'incrementa. I és, en relació a les mitjanes europees, molt més alt a Espanya i a Catalunya uh -huh. que, eh, que, que en el conjunt dels països, per exemple, eh, europeus. Eh, sí, és una tendència que ve de lluny, a més a més. A eh? Espanya s'ha tendit, en els darrers desenis, a tenir una maternitat més ajornada que a Europa. Eh? I això s'ha accentuat. Uh, és habitual ara, la mitjana està, pel, està rondant ja els 31 anys, eh, però això és una mitjana. Què vol dir? Doncs que hi ha mares que tenen la primera criatura els 38, 37 eh, uh -huh. 40 també n'hi han, que els tenen el 23, 24, 25, però la mitjana, és a dir, la curva a on es concentra el major nombre uh -huh. de nadons en aquests últims anys és en la curva entre els 30 i els 35 anys. Uh -huh. I abans era entre els 25 i els 30. Abans, vull dir, només fa 10 anys, eh? Uh -huh. Vull dir que efectivament hi ha un increment eh, molt clar. I a nivell psicològic, Gemma, vostè creu que la dona potser triga més a, ara mateix adquirir aquella maduresa que li permeti ser mare? Uh -huh. Bé, bueno, clar, això són qüestions d'ordre també subjectiu. Cada dona és un món. Uh -huh. Ara, sí si tractem de generalitzar en certa mida, doncs, clar, eh, quan una estructura social, cultural, no acompanya no, amb aquesta decisió, eh, evidentment es fa més difícil donar el pas. Llavors, la pregunta és la següent. Per què es continua penalitzant la maternitat? Eh Hem passat d'èpoques històriques en què era obligatori ser mare, era com una obligació per totes les dones i fins i tot la dona que no era mare estava com marginada, semblava que no tenia una identitat femenina clara, etcètera. I ara estem en un moment amb el qual, aparentment, es pot escollir, però a la pràctica aquesta llibertat de l'acció es fa difícil, ja que que les lleis es modifiquin és important, però cal que es modifiqui la mirada social mm -hmm. també, perquè continua penalitzada la maternitat, en àmbits laborals... Etc. Potser perquè socialment cada cop triguem més també a aconseguir aquella estabilitat, per exemple, d'habitatge, de la que apuntaves abans vostè, Cristina... També, sí, no? sí sí sí uh... Estabilitat sí. Estaabilitat laboral, d'habitatge és tot un conjunt. Sí, és tot un conjunt, però és que, jo voldria potser podríem també enfocar el tema en la idea de que la societat de les, dels meus pares, eh, jo tinc uh -huh. 60 anys, efectivament els rols de cura estaven molt clars, eren les dones que bàsicament, més enllà que fossin dones obreres que també treballaven a la fàbrica però que probablement tenien eh, o a la filla gran o a l'àvia curant, tenint cura de les persones petites o de les més grans dependents a casa. És a dir, està canviant totalment el sistema d'atenció a les persones, a les nostres societats, i està canviant eh, de manera desorganitzada. És a dir, no estem eh, donant eh, socialment resposta adequada a la transformació tan important de la posició de les dones a la societat. És totalment legítim que les dones vulguin tenir el seu projecte personal, la seva autonomia, i és totalment legítim que les dones vulguin tenir criatures. O és totalment legítim que a una persona gran doncs, li vingui de gust, eh, en moment determinat, poder cuidar amb una altra persona gran, eh, sense penalitzacions, com deia la Gema. Què passa? Que l'organització dels temps de la cura s'han trastocat totalment. Els temps i els espais de cura s'han trastocat, han canviat moltíssim i no estem en situació no, encara de donar una atenció adequada a la cura dels infants i de les persones dependents, sigui dins de l'àmbit familiar, sigui dins de l'àmbit eh, públic o comunitari. Eh, perquè és evident que abans les criatures es, es cuidaven a casa, la mare doncs en va tenir deu, i els va cuidar tot i que ell era mestra i, i també ho va anar combinant amb algunes activitats externes, però bàsicament era la mare la que tenia cura de les criatures. La meva mare ho diu, jo ho trobo molt bé, que facis de mestre o que facis, però és clar necessites una escola bressol. És a dir, la nostra societat ha de donar una resposta molt més eh, intensa, eh, molt més voluntariosa eh, eh, a les necessitats de cura que hi ha a les nostres societats. Perquè les dones han fet un pas absolutament legítim, però que estan deixant uns buits que cal cobrir des de la pròpia societat. Eh, des del conjunt de la societat, en canvi d'actituds, en canvi de... De, bueno, incrementant sobretot també molts serveis mm -hmm. i també assumint la cura per part dels homes que no els eren no estaven destinats. D'aquí que també tota aquesta idea de la corresponsabilitat en la cura dels altres en el marc de la família però també en el marc comunitari que corresponsabilitat estic pensant ara amb nois i noies, entre nois i noies entre pares i mares i d'aquí també tot el que es deriva de que eh, perquè això es pugui fer en el marc familiar calen amb polítiques molt, eh, amb molta intencionalitat en el mercat de treball i polítiques amb molta intencionalitat perquè els pares i ma mares puguin tenir temps per la cura de les seves criatures. N'hi no? ha prou. Per tant, permisos però... laborals, etc etc. Creieu llavors que n'hi ha prou amb una ajuda econòmica mm -hmm. com tenim aquí a Catalunya quan tens un fill a Catalunya i a tot l'estat espanyol n'hi ha prou amb aquesta ajuda econòmica, creieu? Veure, són mides que es poden ser oportunes i necessàries, però no són suficients. Perquè, com deia abans, és el meu plantejament, crec que s'ha de transformar la mirada Eh? perquè eh, poden haver-hi aquest tipus d'ajudes o, o de canvis legals positius, però la mentalitat és el que costa més de transformar. Quan una senyora va fer una entrevista perquè busca feina, eh, és molt habitual que li preguntin, vostè vol tindre fills? I generalment, menteixen, s'amaguen, diuen que no, perquè saben que si responen afirmativament, potser no les contracten. Quan dic modificar la mirada, m'estic referint a això. Eh? M'explico? Home, potser també perquè d'entrada aquesta pregunta a un lloc de treball, si vostè vol tindre fills, no sé de quina manera allò diu alguna cosa sobre la capacitat laboral de la dona, no? No sé si estareu d'acord potser és una pregunta fora del lloc però que sí que és cert, com apuntava la Gemma, que sovint es fa i a certa por quedar-se embarassada pues, perquè sembla que s'hagi de renunciar potser al fet del desenvolupament laboral de la dona no? Sí, sí, que t'imaginaris manté i en determinats sectors eh, del mercat de treball es manté d'una manera molt intensa. Uh -huh. I a vegades també es manté molt en els càrrecs, diríem, qualificats. Que una dona qualificada no estigui disposada a donar absurdament tot el, el seu temps i més una feina remunerada, si tu vols, prou qualificada, doncs es considera que no és la persona adequada. Uh -huh. I efectivament el problema, recordeu, que quan van guanyar les eleccions els socialistes allò que es van comptar les criatures que tenien els homes ministres i les dones ministres. Uh -huh. Els homes ministres tenien una mitjana de tres fills, em sembla cadascú, les dones ministres en tenien mig si no, hi havia diverses no que no tenien criatures, perquè això vol dir que, efectivament, persones, i, i, i això ho podem traslladar, mm -hmm. això només com la punta d'Elisabert, de mm -hmm. perquè després hi ha el conjunt de la, de la, de la ciutadania que fem feines doncs, més comuns i més normals. Però és que aquest és l'exemple claríssim mm -hmm. d'aquesta dificultat tan tremenda de desenvolupar eh, les habilitats professionals o laborals al eh, costat de poder desenvolupar les habilitats mm -hmm. i els desitjos de la cura, el desig de maternitat, el desig de maternitat, o el desig, en determinats moments de la vida, poder-te ocupar a mm. la teva mare que està malalta, mm. que també són coses que, eh, diríem, s'estan cada vegada fent més difícils. La famosa conciliació familiar i laboral, que portem molt de temps eh, per massa aconseguir aquesta conciliació familiar aquí a l'estat espanyol, concretament a Catalunya. Creieu mm. que ens queda, ens queda encara un llarg camí per fer d'educació a les empreses, de mm. polítiques socials? Sí. Eh, a, a mi em sembla particularment que queda molt, molt treball a fer amb aquest sentit perquè eh, ens podem quedar amb reformes és el que hem de pensar o volem anar més enllà o el que estem d'alguna manera plantejar és un, un canvi més profuns dels fonaments de la societat. És a dir, a les dones de vegades se'ns se demana eh, metafòricament parlant que ens posem un tratge d'home i a millor no el volem aquest tratge d'home, és una metàfora. El que volem és unes condicions de vida que puguin integrar no? feina, eh, relacions familiars i després un respecte per la eleccions accions de cada persona, perquè millor hi han dones que acaben de tindre un bebè i se senten realitzades anant a treballar de seguida, o, o amb un horari més o menys parcial o el que sigui, d'altres que millor volen demanar una excedència, si poden, i prefereixen estar dos o tres anys cuidant a les criatures. I s'ha de poder escollir. En aquests moments no es pot escollir és molt, molt difícil, diguéssim no? A més, està perdent un altre també un altre, un altre tema, que és el de les famílies nombroses no? eh, Aquí a Catalunya, a l'estat espanyol doncs es dona aquest fenomen de l'immigració que són bàsicament doncs, on recauen aquestes famílies nombroses, però diguem que les persones nascudes aquí, la majoria tenen la mitjana està en 1,49 fills, crec, que ara mateix a l'estat espanyol per tant, com dèiem, aquella tradició de família nombrosa, de germans eh, el model de família també s'està perdent, potser una mica, o està canviant està evolucionant, no sé si forçat per la situació o per l'acció pròpia perquè de mica en mica les dones potser eh, no volen tenir tants fills no sé si penseu que és més per obligació que per l'acció Bueno, a veure les, les transformacions familiars en efecte són d'un calat molt profund jo penso, eh? és la meva mirada Uh, i han anat al costat doncs, de transformacions uh, econòmiques, de transformacions polítiques uh, importants en el món occidental. Que la família s'ha anat fent més petita? Uh, doncs sí, això és evident. Que un dels factors que ho ha facilitat, primer, la possibilitat de controlar el nombre de fills uh -huh. en, per, per, per l'ús extensiu i molt majoritari de la, de la píndola. Eh? Per tant, diríem, això va ser un... un des del meu punt de vista, un avenç extraordinari perquè les persones, les dones sobretot, poguessin decidir el nombre de fills a tenir sense, diríem, me bé, de patir aquelles restriccions en la seva sexualitat tan típiques del passat, no? I eh, escollir el nombre de fills, eh, això ha facilitat efectivament també el seu desenvolupament educatiu i cultural i professional. Per tant, per mi ha estat un avenç que les dones eh, hagin pogut controlar el nombre de les seves maternitats. Continua havent-hi mares que en volen tenir tres o 4, mm -hmm. jo en volia tenir tres, en tinc dos. i cada vegada sí que en els estudis es manifesta. O sigui, el que és greu, des del meu punt de vista, o en tot cas no hauria de succeir, és de que eh, -eh, els fills desitjats no es tinguin per causa de no tenir els recursos de vida quotidiana adequats per mm -hmm. tenir-los perquè sí que totes les enquestes demogràfiques constaten que les eh, dones catalanes i espanyoles tenim menys fills dels que desitgem. La mitjana està entre dos i mig, tres. Eh? També és veritat que en determinats medis socials, potser més recursos econòmics eh, i amb més recursos també cada vegada en serveis en determinades zones, en les grans ciutats o on sigui, doncs s'estan tenint. Es comença a veure, jo començo a veure que hi ha dones joves que hi opten pel tercer fill, no? però és clar, acostumen a ser dones joves que opten pel tercer fill amb recursos importants al seu abast, siguin d'escoles bressol, siguin d'ingressos econòmics importants i, per tant, d'ajuda a domicili, siguin X eh, eh, uh -huh. recursos eh, al seu abast, no? o que també poden renunciar a una part, diríem, de la seva jornada de treball, uh -huh. sense que això sigui un gran desequilibri en els ingressos o en les despeses familiars. Però bé, sí, les famílies s'han fet molt més petites i moltes mm. més coses que han passat a les famílies, eh? Les relacions internes, les... Eh, les relacions d'intimitat han canviat moltíssim amb 50 anys. Mm -hmm. També es dona un fet curiós que és el de les famílies monoparentals o, per exemple, aquelles dones solteres no casades mm -hmm. o sense parella que decideixen tenir un fill i així com abans hagués estat una bogeria, estava molt mal vist una dona soltera amb fill. Avui en dia, més o menys, sembla que cada cop és una cosa més normal, no? Mm -hmm. Que la dona doncs, no tingui per què renunciar a ser mare pel fet de no tenir parella mm -hmm. o algú al costat que doncs, que exerceixi de pare o que ella figura amb masculina. Mm, sí. Penseu que això és una cosa positiva en sí. relació doncs, a aquesta decisió d'escollir de la dona si vol ser no ser mare? Sí, sí. A mi globalment em sembla que sí perquè clar és, és la novetat d'aquest fenomen que en al fons és molt antic perquè les dones s'han criat soles els fills al llarg de la història durant segles. No? Els homes anaven a les guerres, morien, etc. O sigui, no és una situació nova. El que és nou és que sigui una elecció. No, o sigui, no, no la dona abandonada que, no? que està criant els fills perquè el marit s'ha quedat viuda o l'han deixat sinó com una, com una via d'afiliació, no? una opció. I i, bueno, i tot el que vingui a enriquir, no? els models diversos de família, eh, en principi no té perquè ser negatiu, sempre i quan les dones sàpiguen ocupar la posició que els hi pertoca i esperant també de la maternitat eh, el que la maternitat els hi pot donar, perquè un fill no ha de vindre a reparar les frustracions de ningú. El fill ha de, ha de trobar un lloc el més despejat possible. No? Mm -hmm. Aleshores, quina figura ocuparia la masculina la figura del pare, en tot aquest entramat de la família? Bueno, a veure, la figura del pare continua sent relativament rellevant, el que no és, no és la figura que s'imposa de la mateixa manera que s'imposava abans en la vida quotidiana dels fills i de la mateixa de esposa. A vegades no la vida quotidiana, sinó més aviat en termes simbòlics, no? de que mm -hmm. interioritzaven que el pare en tot cas era que havia de decidir eh, aspectes fonamentals de la vida d'uns o dels altres. Això ha fet que simbòlicament la figura del pare s'hagi reduït eh? i que en canvi doncs, ha de compartir molt més tota una sèrie d'elements de, de, de relació a l'interior de la llar amb, amb la mare, si és que hi ha pare-mare. Parlaves de les famílies monoparentals. Uh, atenció, moltes llars monoparentals uh, no vol dir que no hi hagi un pare per la criatura que viu amb la mare. Les llars monoparentals, la gran majoria i l'increment tan important que hem tingut en aquests darrers anys aquí a Catalunya de llars monoparentals són derivacions de ruptures de parella, sí. separacions o divorcis. Què vol dir? De separacions o divorcis sabem, i ho dic molt a grosso modo, hi ha aproximada un, un terç que efectivament són pares que seran absents per sempre més. Mentre que hi ha un terç per cent de pares que continuen estan presents a la vida de l'infant, i un altre, tre, tre, tres, eh, un altre terç eh, de pares que tenen relacions irregulars. Això està relacionat també amb si paguen el, eh, la, la, la pensió compensatòria mm -hmm. o no, etcètera. Eh, Què vull dir? Que eh, hi ha molts infants que la figura del pare la continuen mantenint hi ha una certa tendència a parlar i a desenvolupar el que se'n diu la custòdia compartida, que no sempre és el millor per a l'infant, però que en molts casos sí que pot ser una bona solució i, per tant, diríem, el pare continua present de manera diferent mm -hmm diferent com seria la del pare resident amb el mateix infant. En l'Institut d'Infància Monorvà, que hem investigat alguns elements d'aquest tipus, estem, hem vist algunes coses molt boniques. Per exemple, les mares, l'acompanyament en els infants, en aquest cas d'adolescents, de mares i pares, en el seu treball escolar, que és un acompanyament quotidià. Bé, hem vist que les mares les llars de mares monoparentals, aquestes mares dediquen al mateix temps d'acompanyar que quan li dediquen a, a, a acompanyar els seus fills en, les, en la conversa, en la comunicació i en les tasques escolars, el temps que dediquen és el mateix que dediquen les mares biparentals. Uh -huh. També n'hi ha que no en dediquen, però tant de biparentals com no. Eh? El que vull dir és que les mares efectivament estan complent tant com poden aquesta feina d'acompanyament a les criatures a la vida quotidiana, malgrat que fan també moltes hores de treball. Eh? Uh, el paper del pare doncs, jo se diria també una mica perquè segur que ens pot dir coses molt mm. interessants la psicòloga no? mm -hmm. uh, jo diria més coses però no se l'acaba la pena que també mm -hmm. l'escoltem a ella sí. el que sí que anem constatant cada vegada més és que les funcions considerades clàssiques materna i paterna cada vegada són més intercanviables eh? és a dir uh, jo també col·laboro amb una associació d'adopció i acolliment i periòdicament condueixo un grup tallers, perdó, de famílies monoparentals. El, el 80% són dones no? que han optat per l'adopció eh? i també hi han dones que bueno, agafen el camí de la reproducció assistida. I, i realment el que, el que les inquieta sovint és la, la pregunta que apareix freqüentment és eh, quins efectes pot produir no? amb la criança dels nostres fills, l'absència de la figura paterna. I el que tractem de treballar amb elles és és que elles poden incorporar també una dimensió simbòlica tradicionalment otorgada als homes, eh? ja que des del punt de vista de la psicologia profunda, eh, la dimensió simbòlica d'un pare no passa únicament per la seva presència física, Eh? sinó per, per aquesta terceritat, podríem dir, no? que una dona també pot incorporar. I de la mateixa manera, doncs, també cada vegada veient més homes que fan funcions considerades clàssiques maternes. No? Canvien bolquers, donen biberons, acompanyen els nens a les escoles... Llavors, les funcions cada vegada són més intercanviables. El que no és intercanviable és la posició subjectiva. És a dir, eh, quan una dona és mare, se sent mare, no es pot sentir pare. De vegades escoltem a la, a la clínica, no que ens diuen el treball clínic. Jo ho faig de mare i de pare. Bueno, hem de diferenciar el fe, del sentir-se. Eh? Perquè això té unes implicacions també determinades a l'hora d'establir vincles efectius. Eh? Uh -huh. Els vincles les estableix una dona com a mare i un, i un home com a pare. Això sí. Mm. Doncs aquí hem de deixar la tertúlia d'avui sobre la natalitat i el fet de ser mare al segle XXI Acomiadem les nostres tertulianes Moltes gràcies Gemma Canoas i Cristina Brullet per haver-nos acompanyat aquesta nit Les portes d'aquest estudi estan obertes per vostès Bona nit i fins una altra Moltes una gràcies Bona nit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 Per bon preu i per un tracte personalitzat, aquest hivern gaudeix de les millors rebaixes. Cornellà. Compra a casa. Fita flamenca. Dissabtes d'11 a 1 del matí. I feria de cobles diumenges de 9 a 1 del migdia. Amb Antonio Menchón. Un jata, una crep, un somni de llibertat, vengen les mans i noisets, ploren en la soledat. I no hi ha camins per poder esquivar el gust que deixa la sang. Avui el cel s'ha avergonit, Ja ven ve les mans. Top Català, Pep Vila, una nit. 104.6 Radio per... Kurnaya. Esteu escoltant Les filles de Lilith. A les filles de Lilith, parlem de salut. 9 i 32 minuts de la nit. És hora de cuidar la nostra salut i que ens expliquin com fer-ho aquí, a les filles de Lilith. Avui al programa parlem d'una malaltia que cada cop afecta més persones. A Catalunya, un 3% de la població pateix fibromiàlgia i la majoria d'aquests afectats són dones. La Generalitat s'ha hagut de posar a les piles i ja està en marxa un nou model d'atenció a la fibromiàlgia i a la síndrome de fatica crònica. L'objectiu d'aquest pla és que al llarg d'aquest any a Catalunya funciona donin al voltant d'11 unitats hospitalàries especialitzades que hauran de tractar els casos més complexos d'aquestes malalties. Per conèixer millor els problemes i les dificultats dels pacients amb fibromiàlgia, a l'altre costat del telèfon tenim a la coordinadora del grup d'exercici físic i salut de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona nit, doctora Montserrat Romaguera. Hola, bona nit. Bé, quan parlem de fibromialgia també hm, parlem com si fos l'enfermatat del dolor crònic. Aquest altre nom ve a ser potser el resum de, que, de què consisteix aquesta malaltia? Sí, la fibromialgia és una malaltia que està catalogada com a tal des de només fa 15 anys. Per tant, és una patologia encara molt jove en la que s'està investigant molt, se li estan dedicant molts recursos i en la que en els propers anys doncs probablement ens sentirem a parlar moltíssim. Diuen que potser una de les qüestions més difícils de la fibromialgia és precisament el diagnòstic, potser per això com em comentava vostè, que és una enfermedad que eh, coneixem des de fa 15 anys. Per què es dona aquesta dificultat a l'hora d'identificar la malaltia? Hi ha molta controvèrsia i, per mm -hmm. exemple, en països que no estan desenvolupats, països no industrialitzats, no existeix aquest diagnòstic. Llavors, em sembla que hi una patologia del món occidental en la que també doncs, hi ha més prevalència de d'altres símptomes més ansiosos, de depressió, l'insomni, d'una sèrie de patologies que són una mica secundàries al ritme de, tan estressant en què estem vivint. I, d'alguna manera, la fibromialgia doncs, seria aquesta... Patologia en la què el dolor és el, el, el símptoma predominant, però que no és l'únic, i que sobretot afecta un col·lectiu molt especial, que és aquesta franja de dones doncs, entre 30 i 60 anys. I on es localitza aquest dolor crònic? Com podem més o menys eh, esbrinar que podem tenir fibromial ja a partir de certs dolors? Normalment són dones que ens expliquen doncs, que els hi fa mal tot, és És una expressió és no? es que me duele todo des de la punta del cabell fins al dit del peu i, i la veritat és que ho, ho repeteixen elles tenen aquesta vivència de que tot els hi fa mal, de que els hi costa moltíssim fer tasques que fins ara doncs havien estat fent tant a nivell domèstic com a nivell laboral i d'alguna manera això també altera molt el seu estat d'ànim, són dones que estan molt irritables que a la mínima salten de que no estan contentes amb res, la família normalment això ho viu d'una manera molt negativa perquè sembla que es rebel·lin contra, contra ells, costa molt de conciliar la son, és un son que no reparador, es lleven ja cansades al matí i llavors a nivell de, de diagnòstica a la consulta no, no surt a l'analítica, no es veu res a les radiografies, però sí que en, de, a nivell de consens internacional el que s'han detectat són aquests punts de tell, aquests eh, nou punts, com que són dreta i esquerra, d'on serien 18, i en un principi són punts en què la pressió que fa el professional en una persona que no tingués la fibromialgia, doncs sí que donaria molèstia, però en aquestes persones el dolor és molt, molt intens. Per tant, diríem de que són persones que com el termostat del dolor el tenen, de, el tenen mal regulat i dolors o, o, o pressions que en altra persona serien simple molèstia, doncs ells amplifiquen com si tinguessin una altaveu. De cara als tractaments, que suposo que és el que en parlarem ara, no, la fibromialgia és una patologia que és crònica, no es cura, afecta molt la qualitat de vida de les persones, però ningú es mora de fibromialgia. Llavors, evidentment, el que hem d'abordar des de la consulta és com fer viure la persona conviure amb la pròpia fibromialgia i per això va també el treball en equip, les persones que van a, a grups, per ensenyar a relaxar, a conviure amb aquesta, amb aquesta patologia. No oblidem que els medicaments també tenen efectes secundaris i alguns importants, per tant, quan menys la medicalitzem millor i que l'activitat física, fer, treballar aquesta musculatura, d'alguna manera també millora molt aquests símptomes. Dèiem abans que la fibromialgia acostuma afectar més a dones que homes. Hi ha alguna raó que ens faci més susceptibles a les dones de patir aquesta malaltia? Aquest és un dels grans reptes que tenim la comunitat científica, però de moment encara no s'ha identificat què en pot ser. Sí que pot haver una base genètica, una personalitat susceptible, ja dic també aquesta franja d'edat, però de moment encara no li podem posar una etiqueta. I hi ha alguna manera d'evitar de, aquesta malaltia, d'evitar la fibromiàlgia? Podem fer alguna cosa per, per poder doncs, acabar tenint aquests símptomes? De moment és important de diagnosticar-la, però sobretot de desdramatitzar-la. Tenir una fibromiàlgia no vol dir que la persona s'hagi de quedar en una cadira de rodes perquè ja s'està fent com molta llegenda d'aquests temes. Les persones amb fibromiàlgia poden desenvolupar tasques més intel·lectuals que físiques, evidentment, però és molt important que estiguin informades, que sàpiguen què és la malaltia, que és una patologia, que és benigna, que és crònica, per tant, hauran de conviure amb elles tota la vida i que, evidentment, els fàrmacs, tots els antiinflamatoris, tenen efectes secundaris importants i si es prenen a dosis altes, per tant, el tractament no es tracta d'atiburrar la pacient amb pastilles, sinó, sobretot, molta informació i activitat física. I s'ha vist, per exemple, que exercicis aquàtics, tipus aquagim. Eh, és un, un mèdic que és agradable, l'aigua es calenta, pels però també l'escalfor actua com a antiinflamatori, dins l'aigua el cos flota i totes aquestes activitats són benignes i són de les més recomanables per a una persona que pugui patir fibromialgia. És compatible aleshores la medicació amb l'exercici físic o arriba un moment en el qual el, el malalt o el pacient de fibromialgia eh, ja no tolera els antiinflamatoris o diguem, no li fan efecte i només queda com a solució l'exercici? Com he comentat abans, és una patologia que és nova, que només fa 15 anys que la coneixem, que s'hi està investigant molt, que s'estan dedicant molts recursos. El que hem d'intentar és medicalitzar-la lo menys possible. Habitualment actua brots, per tant, temporades en què la pacient es pugui trobar millor, hem d'intentar retirar al màxim la medicació, perquè, ja dic, si no podem tenir efectes secundaris greus. A llarg plaç, ja anirem veient com, com, anem, com anem evolucionant, com la persona s'adapta, en aquest diagnòstic, però no pot ser que una persona estigui 50-60 anys de la seva vida pre prenent 3 dosis de Voltaren al dia, per exemple. A més, diuen que és una malaltia que pot arribar a afectar a persones des de, eh, que van a una franja d'edat bastant àmplia, des dels 20 als 50 anys. Per tant, hem de tenir cura no? a l'hora de prevenir aquesta malaltia o a l'hora d'estar alerta per eh, si la poguéssim patir en el metge, no? Però, sobretot, és molt important el paper que tindrem els professionals quan acollim en aquesta persona, que li hem de donar un missatge de tranquil·litat, d'explicar-li que no té res dolent, que no hi ha cap altra patologia concomitant i, d'alguna manera, és una patologia que és benigna, que és crònica i amb la que ha d'aprendre a conviure i ha d'intentar doncs, seguir el seu ritme habitual. Pot ser que en algun moment donat, quan hagi un brot i la patologia doncs, sigui molt incapacitant, aquesta dona estigui uns dies de baixa laboral. Però hem d'intentar que faci al màxim la vida que ha anat portant fins ara. I com dèiem abans, és una enfermatat que no s'arriba a curar perquè és crònica, però sí, com hem dit també, es poden pal·liar els símptomes a través de l'exercici físic. És també important la dieta, doctora? Evidentment, per exemple, el que no ens convé que aquestes persones tinguin sobrepes perquè empitjorarà una sèrie de, de símptomes i patologia concomitant de la propietat com, per exemple, pot ser l'artrosi, que això també li augmentarà la, la immobilitat i el, el guany del pes doncs ens pot complicar el tema del sucre, de la tensió, del colesterol, com, com a qualsevol altra persona tingui o no fibromialgia. Llavors, és molt important que ha, sigui una dieta mediterrània, una dieta variada, i una dieta que no ens, no ens faciliti el, el guany ponderal. Per tant, si aquesta persona està obesa, una de les coses que han de prioritzar a la consulta és la pèrdua de pes. També deiem que la Generalitat fa poc es va posar a les piles i va engegar un nou programa d'atenció a pacients amb fibromiàlgia. Ara mateix, com està atesa aquesta malaltia aquí a Catalunya? Aquí a Catalunya uh -huh. hi ha bastant bastant interès científic en moure línies d'investigació de la fibromialgia i llavors l'abordatge que es fa des de l'atenció primària. El que no estem massa d'acord és que es creïn unitats aïllades, específiques, sinó d'intentar, i com s'està veient que, és la forma que funciona millor, tenir el suport de les unitats de reumatologia i llavors eh, la confirmació... A diagnòstica, s'assessora sobre el tractament, sobre les línies de la rehabilitació... Però en un principi hem d'intentar fugir d'aquest etiquetatge de que una persona té una fibromiàlgia i ja queda com molt limitada per la resta d'activitats habituals. Hem d'intentar donar aquest missatge que és una patologia que és crònica, que encara ens queda molt per conèixer, però que és benigna, que no està associada a patologia tumoral, ni, a, ni, li, ni li ha de donar més incapacitat, i habitualment, doncs, com que són dones en una franja d'edat en què la patologia de risc cardiovascular anirà augmentant l'artrosi i també l'osteoporosi, quan comentaves el de l'alimentació és important de recalcar que han de prendre calci i la millor calç està en, el, en els làctics, en els eh, derivats de la llet. Per tant, llet, iogurt, formatges en poden prendre. Si són persones que tenen dislipèmia o sobrepès, doncs poden prendre-ho desnatat, perquè el calci també l'absorbim. I és important eh, de englobar aquesta persona dintre del context de les patologies pròpies de l'edat. Doncs, eh, doctora Montserrat Romaguera ens quedem amb aquest missatge global que ens ha traslladat de tranquil·litat, intentar normalitzar aquesta enfermedad i dir, sobretot, doncs, que es pot viure amb ella i es pot viure mitjanament bé. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de les filles de Lilith. Bona nit. Bona nit. sedueu Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a les filles de Lilith L'Anna Pitarch ens obre la clau de l'armari. Noi, 45 minuts de la nit. Aquesta música ens indica que aquí a l'estudi m'acompanya l'Anna Pitar. Bona nit, Anna. Hola, Laura, bona nit. I avui ens ha avançat als grans magatzems i la primavera podem dir que també ha arribat aquí a les filles de Lilith. Ja és primavera les filles de Lilith, no? Sí, avui ja obrim la temporada de primavera tot i que el dia n'acompanya no massa, uh -huh. però bueno, jo ja he començat a veure tant a les revistes com als aparadors, vinga, colors, floretes, optimisme, i aquí volem impregnar-nos també d'aquest esperit de, de la primavera. Jo la veritat que tinc una miqueta de ganes, ja, Anna, ja t'ho dic, de treure'm els jerseis, les jaquetes, i despitregar nos aquí tots, i ben, ben fresquets, així que doncs ja estic també una miqueta impacient per saber quines són aquestes tendències que ens prepares... Ens, ens prepara a la pròxima temporada. Doncs són tendències molt paregudes a les que ja hem viscut tant aquest hivern com a la primavera passada. Amb la qual cosa podrem utilitzar i reutilitzar moltes de les coses que ja tenim. Ostres, ja era hora, perquè mira que cada... últimament portàvem unes temporades que pensàvem del hippie al grunx al punky i ben bé no podíem reciclar gaire sí, una, cosa. Una barresa un poc estranya, però ara sí que... Podrem utilitzar d'això, so, tant les coses com de la primavera passada, com les que estem fent servir uh -huh. ara ja. I bueno, si et sembla, anem a començar parlant de l'estètica hippie, que aquesta tardor ja l'hem ja viscut intensament uh -huh. I la primavera passada també. I bueno, doncs, aquesta primavera, un altre cop. El rotllo pau sí. i amor es porta, no? Encara? Sí, encara. Optimisme, floretes i més I primavera. I sí. <ríe> I, bueno, doncs ja hem parlat en eh, uns, uns altres programes dels pantalons de campana, uh -huh. que, òbviament, doncs amb una estètica hippie i una inspiració als anys 60 no poden faltar. I, i després també els podem combinar doncs, això amb amb brodats o així només estil romàntic i bueno, si no voleu campana i voleu vestidets doncs també es poden rescatar els de l'estiu passat les faldes i llargues es continuaran portant els vestidets així vaporosos amb estampats florals també o sigui que a reutilitzar tot el que, el que puguem No cal gastar gaire, eh? ja quedeu avisats No, i després de, de complements per a acabar de redonir el nostre look, doncs podem utilitzar els mocadors que ja estem fent servir tan ara com els que els de la primavera uh -huh. passada i bon, les més atrevides doncs, es poden ficar al cabell tipus bandana, que això també es porta molt de tendència, però uh -huh. bueno, ja és una cosa això. Per a les més atrevides, jo personalment no ho faré, però bueno, crec que ho faig, a, es, està permès I després es poden combinar també el, els els vestits i les bruses, amb armilles texanes o de cuir amb serreis, que també podem rescatar de l'estiu passat. I també parlant d'armilles texanes, doncs tenim que dir que la caçadora texana torna i en força. Però això ja és vitalici vull dir, és d'aquelles sí. prendes bàsiques de fons d'armari que se'n diu que la podem tenir sempre perquè sempre està de moda, no, Anna? Sí, i a arriba la primavera i ja doncs, l'abric el dissem a, a l'armari i agafem la caçadora texana que igual que ha passat aquesta, aquesta tardora amb la caçadora de cuir, que sí que es portava a unes talles això, més petites, doncs la caçadora texana també es fa un poquet més petita per a aquesta primavera, però bé, bueno, sempre podem utilitzar la que ja tenim i pegar-la unes voltetes a la mànega i fa el mateix uh -huh. estil, o sigui que... I l'entallem una mica, no? Sí, sí, sí, a reutilitzar tot el que puguem. I això, parlant de texans, doncs també mm, eh, afiançar els... Els pitillos que ja tenim, les, les campanes, i bueno, la que no estiga ni, no siga a partir d'aquestes dues tendències, pot utilitzar els, els baggy pants, que bueno, són aquests pantalons que són més amples de cul i després a les cames es fan menys fetets. Així, tipus una miqueta ètnics, tipus turcs, no? sí, sí, un o poc afgans, tipus. que també se'n diu. Sí, però aquests, el problema que tenen és que s'han de portar en talons, no, problema o no tan problema per la que estiga més acostumada. Però bueno, doncs com no tenen una forma molt femenina s'han d'utilitzar amb talons. I al i... perill de semblar un sac de patates, no? Sí, i les que no siguin molt altes, doncs aquestes amb taló segur, però bueno, jo recomanaria que quasi que millor no. Jo sóc del grup de taló perquè l'alçada no és el que em caracteritza. O sigui, Anna, que com tu dius, aquesta temporada ens tocarà reutilitzar i podem tirar més o menys del que ja tenim guardat a l'armari de l'estiu o la primavera passades, no? Sí, sobretot a, a les sabates, als complements, uh -huh. perquè jo ja he estat mirant, m'he estat informant, he estat mirant les revistes i als aparadors, que jo sóc allà gran fanàtica, que les sabates, les sandàlies romanes, que van fer servir molt a l'estiu passat, es continuaran portant també aquesta temporada. I ja siguen sandàlies altes, baixes, amb talons, planes, serreis... Uh -huh doncs la, les romanes continuaran portant i després també per a aquelles que comentàvem abans les amants dels talons i que els agraden les altures podran utilitzar també les cunyes es continuaran portant, sobretot les de madera I, i són les bailarines que també són calçant com molt de primavera i tal que ja veus també deixar la bota i anar un poquet més, més fresqueta I aleshores en allò dels botins que ens explicaves la setmana passada també sí, aquells també. Amb, amb el pip que ensenyem al dint, no? Sí. Sí, aquesta És, aquella és la aquella cosa eclèctica que no saps ben bé si és primavera, si és estiu o si és hivern, no? Sí, aquesta és la, la novetat de la temporada, si sí, un poc rara perquè jo que mai saps com combinar teu Però bueno, les més atrevides jo apostaria perquè ho fessin, o sigui, perquè mm -hmm. provessin els botins aquests amb els hitets a l'aire i, i a veure què passa, no? És tendència, o sigui que i, no i temes samarretes sempre que també venen un altre cop lluny de les bàsiques aquelles samarretes amb molt de dibuixet molta senefa no, sí, així molta, ben llampans. sí, amb molta estètica dels 80 també o sigui, es porta el look més hippie més dels 60 i després també un poc ochentero els estan amb més rockers, o sí, amb, amb barreja de colors, de coloraines, aquestes també es porten molt. Uh -huh. I combinades amb texans aixina estripats, que els podem estripar nosaltres mateixos a casa amb unes tisores i un poc de paper de vidre, i perfectes. Això és aquelles coses que fem nosaltres de casa, ben casulanes, no? Sí. D'allà de l'àvia, doncs no, ara nosaltres podem agafar la caixa d'eines del pare, treure el paper de vidre, les tissuretes i ja ho comença a esguinçar, no? Sí, allò tu ja marques on es vols i et dediques una tarda allí... T'exagants, és el pas. millor que ja no reutilitzem i li pode... o que estem cansades i li podem donar un altre aire, no, Anna? Claro, sí. D'aquests texans que a lo millor tenim, doncs jo que sé, s'impareix de pitillo a l'armari i te'n fas, te fas uns diferents en un momentet. I ja, doncs, si parlem de samarretes, ja pels més atrevits, Anna, potser tisuratada, a la màniga sí. i sí, també nou model. L'estètica aixina també un poc grunx, un poc aixina més desastre, també es porta molt allò de les, hem vist també les mitges enforats, que també és una estètica que també es porta... Sí, fer ús de la tisora aquesta primavera també <ríe> no és de per més o sigui que els que siguen més d'hazte lo tu mismo poden tirar d'això Doncs recicletxa i hazte lo mismo com diu l'Anna <ríe> són els consells per aquesta primavera Anna, farem la setmana que ve i moltes gràcies pels teus consells vale, com bé, Fem una volta per la història en femení. 9 i 55 minuts de la nit, què us sembla si marxem cap al sud per començar aquest viatge per la història en femení? Concretament anem a la ciutat andalusa de Vélez-Màlegat, perquè allà va néixer la genial escriptora Maria Zambrano el 22 d'abril de 1904. Una dona que va saber fer-se a si mateixa i aprofitar cadascuna de les lliçons dels seus mestres. Des de ben joveneta va aprendre dels millors. I quan la seva família es va traslladar a Segovia, el mateix poeta Antonio Machador va ser un dels mentors d'una Maria Zambrano a amb un interès desmesurat per la literatura tu i més tard, cap al 1927, la nostra protagonista va entrar a la Universitat Central de Madrid per estudiar Filosofia, i allà va tenir l'oportunitat d'assistir a les classes de José Ortega i Gasset i Xavier Zubiri. Aviat, aquella dona compromesa, intel·ligent, va començar a destacar en un món universitari on no abundaven precisament les estudiants femenines, i ja cap al 1931 es va convertir en professora auxiliar de la Universitat Central on estudiava un càrrec que va un càrrec va saber alternar amb la seva tesi doctoral fins l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. En aquell mateix any, l'any 1936, la Maria Zambrano va marxar a Xile amb l'historiador Alfonso Rodríguez Aldave, l'home amb qui s'havia casat en aquell mateix moment uns mesos abans, el 1936. Però cap al 1937 van decidir tornar al matrimoni ...cap a Espanya després que se sabentessin que la ciutat de Bilbao havia caigut en mans falangistes. La Maria i el seu marit, doncs, van decidir tornar al seu país i a la pregunta de per què tornen... ...si la guerra està perduda, ells van respondre que precisament per això tornaven... Durant els anys següents que va durar la guerra, el matrimoni va residir entre València i Barcelona i des d'allà van lluitar sempre al costat del bàndol republicà. Això els hi va costar haver de marxar a l'exili quan finalment els falangistes van pujar al poder al 1939. Aquell mateix any Maria va creuar la frontera francesa camí a l'exili i en companyia de la seva mare i la seva germana. I després d'unes breus estades a París i Nova York, l'escriptora Maria Zambrano es dirigeix a l'Habana. La conviden a exercir de professora a la Universitat Cubana i allà s'hi està 3 anys. Va viure a l'Havana fins al 1953, l'any que decideix tornar a Europa per instal·lar-se a Roma durant 10 anys. Allà, la capital italiana va continuar cultivant el seu cercle d'amics i es va relacionar amb intel·lectuals com Elena Croce o Victoria Guerrini i amb altres espanyols també exiliats com Rafael Alberti i Jorge Guillén. Mientras, a Espanya s'iniciava un lent reconeixement de l'obra de la Maria Zambrano gràcies a l'article que José Luis López Aranguren va publicar a la revista De Occidente sota el títol Los sueños de María Zambrano. Començava així a la dècada del 70 un nou reconeixement a l'èxit d'aquesta escriptora, un reconeixement que malauradament coincidia amb l'inici del deteriorament físic de l'escriptora. A partir d'aquell moment, la Maria Zambrano començaria a recollir premis per la seva trajectòria com a escriptora i defensora de la literatura del seu país. Així, l'any 1981 se la va recompensar amb el Premi Príncep d'Històries de la Comunicació i de les Humanitats en la seva primera edició. I, a més, l'Ajuntament del seu poble, el seu poble estimat d'en Vélez Màlaga, la va anomenar filla predilecta. Finalment, el 20 de novembre de 1984, la Maria Zambrano decideix tornar a Espanya i instal·lar-se a Madrid, conscient que allà passarà els seus últims anys de vida. En aquesta última etapa, la seva activitat intel·lectual va ser incansable i finalment, el 6 de febrer de 1991, tot just ara farà 18 anys, la Maria Zambrano ens deixava amb una llarga llista de grans obres com L'home i la divinitat, Els somnis i els temps o Les clarianes del bosc. Aquestes són només una petita mostra de tota una vida dedicada a les lletres, una mostra del treball i de la vida d'una dona que mai es va considerar prou formada, que mai en sabia suficient. La Maria Zambrano és un nom femení que també mereix un lloc d'honor entre aquella generació d'escriptors genials. La generació del 27, ella, també va saber convertir un llibre en art. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Que se te vino que que se te ven toro del río, que se te ven aquel en la sombra, que se te ven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuentes, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Les deu en punt de la nit. Nosaltres avui tenim la sort que hi ha públic aquí a l'estudi, tot i que no els escolteu ni els podeu veure i els he deixat que escollissin una cançó per acomiadar-vos i aquest és el resultat, podeu escoltar vosaltres mateixos. Bé, doncs em permetreu que els hi dediqui a aquesta gent que ens ha vingut avui a veure aquí les filles de Lilith, aquest programa d'avui per ells i per tots vosaltres també. Com sempre, us espero la setmana que ve. Fins aviat! Sabia que no me depravava i se te va detrás trobava la semprepra la qui si era muntar toda